Дідусю, поглянь, у яру скорпіонами вбили, А в тернині аж троє малих зайченяток зловили. Добре, дітки, вбивайте усіх скорпіонів висміло, хоч неправедне, але про те пожиточне се діло. А неправедний, бо й скорпіон жить у світі бажає. А чи ж винен він тому, що їть у хвості свої має, але зайчиків ви, віднесій там назад, де спіймали. Адже ж мама їх плаче. «Про себе хіба не гадали? Милосердними треба вам бути задля всього живого, бо життя – це клейнот. Хіба ж є, що дорожче від нього?» Зачекай ще, дідусю, не йди, сядь у нашій громаді, оповіч нам пригоди свої, ми так слухати раді. Оповіч, як ти був молодим, скільки бачив ти дива, як стада свого тестя ти пас, на верхів'ях хорива, як ти корч той терновий уздрів, що горить не згорає, і як голос почув ти скорча, що аж жах пробирає. Не пора мені, діти, про все говорити широко, бачте ніч? Вже тумани несе, а снеденнеє око, та прийде колись час і для вас. В життєвому пориві появиться вам кущ огняний, як мені на хориві. Стане свято у вас, мов у храму, в той момент незабутній, і озветься до вас із огню о той голос могутній. Здійми обу буденних турбот, приступи сюди сміло, бо я хочу послати тебе на велике діло. Не гасити ж святого огню, щоб як поклик настане, ви могли ще розсердно сказати «Я готовий, о пане». Довго ще міркували дітки над пророцькою річчю, коли сам він нечутно пішов ночі пітьми настрічу. Довго висів і смуток, і жаль Над мовчущими дітьми, Поки темний його силует Щез зовсім серед пітьми. Обгорнула мене самота, як те море безкрає, і мій дух, мов вітрило, її подих в себе вбирає. О давно я знайомий, давно з опікункою тою, увесь вік, чи в степах, чи з людьми я ходив самотою, мов планета блудна, я личу в таємничу безодню, і один чую дотик іще дивну руку Господню, тихо скрізь, і замовкли уста запечатано слово, тільки ти, на дні серця мого промовляєш, Єгово. Лиш тебе моє серце шука у тужливім пориві, обізвися до мене ще раз, як колись на хориві. Ось я шлях довершив, що тоді ти вказав мені батьку, і знов сам перед тебе стаю, як був сам на початку. Сорок літ я трудився, навчав, весь заглиблений в тобі, щоб зрабів, тих зробили народ по твоїй употобі. Сорок літ, мов коваль, як липав їх серця і сумління, І до того дійшов, що уйшов від їх кпин і каміння. Саме в пору, як нам би в землі обітованій стати, О, все знав чи, чи знав ти вперед про такі результати? І ворушиться в серці гржа. Може, я тому винен? Може, я заповіти твої не справляв, як повинен? О, його! Я слізно молюсь, я слабий, я немова. Кому іншому, дай, сей страшний, має стат свого слова? І ось сумні у душу мені ти снижало студене. О, всесильний, озвися, чи ти задоволений з мене? Так ідучим молився Мойсей у сердечному горі. Та мовчала пустиня німа, тихо моргали зорі.